Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av On The Mat Be Podcast. I dagens avsnitt så har vi med oss Per Hasslund. För er som brukar lyssna på den här podcasten så vet ni om att vi arbetar ihop med 3% och Top Bank Equipment. För er som är nyttkomma som lyssnar till den här podcasten så är 3% ett märke som handlar om att det är så få som verkligen gör det de vill göra. Det kan vara träning, det kan vara familj, det kan vara jobb, det kan vara vad som helst. Och Tanken med 3% är att söka få fler, att verkligen göra mer av det de tycker är roligt. Gör du så mycket och kan av det du tycker är roligt, förmodligen så kommer det att bli mycket, mycket roliga och innehållsrikt liv. Top -rank Equipment är ett företag som tillhandahåller det mesta inom kampsport, eh, boxning, MMA, B&J, allting sånt. Eh, och jag vet att Anders på Top Rank har ett par nya härliga geese på väg hemma nu. Nu kommer komma hem lite fler än förra batchen. Så ha utkik efter dem. Och tack till alla som var med och köpte patcha. Och var med i utlottningen av en Gida. Tävling avgjord. Nu kommer vi vänta på Raka med någon som vann. Men namnet finns på podcasten. Också fotgin ligger i Sveriges rikespost Så kommer vi skicka ut en GIN till dig som vann den. Tack snäll allihopa för att ni var med och supportade. Både att eh, ha patch och vara med på tävlingen där. Det finns ytterligare 5-10-12 patchar kvar för er som inte ser det. Eh, PM mig på Facebook-sidan om det Facebook så eh, löser du allting därifrån. Okej, okay, guys, är ni är redo? Då kör vi. Då hälsar vi Per Hasslund, varmt välkommen till On The Mat Vant podcast bland välkommen! Tack för det, tack. Hej, hur är läget? Det är kanon är Ja, här är det du hörar. Jag ska inte klaga, jag är precis hemkommen från, från England och har varit nere och kört ett pass ikväll här också. Vi kom hem igår söndags då ja. Så det, det något, känns kanon. Blev det något pass idag i koppling till tävlingen eller var det ett helt vanligt pass? Det var faktiskt ska jag säga jag handen på hjärtat att det var några grejer som hände... Under ett par av matcherna som vi faktiskt, vi tittade på ett par situationer från half guard och stängd guard okay. idag. Mm. Mm. Det blir ju så, det vet ju själv när man tävlar att det är mycket adrenalin och det är mycket nerver och så. så att, det, mm. <laughs> så att det, ja. Hur gick det för er då? Jo men det gick jättebra faktiskt. Vi, vi var tio stycken som åkte ner. Kul. Ja, ah, superkul. Vi är inte så sån, speciellt jättestor klubb så att det, det känner som hela klubben var med. Liksom. <laughs> och, och, eh, nej, men det gick jättebra. Så vi, vi drog hem, om, om man får skryta lite sådär. Det, ja, ja, på Alla vet ju att det, det, det, liksom en, en, ja, det är en amatörsport vi håller på med. Så att det, mm. Men vi, nej, vi, drog hem, vi drog hem ett guld. Vi drog hem ska jag se, ska jag säga, tre silver och tre brons. Mm. Och det, är ju, det känns ju jätteroligt ju liksom. Ja, super super super super kul faktiskt. Och sen framför allt, jag kan ju känna att medaljerna är ju sekundära. Såna här, såna här gånger när man åker ner hela klubben och man supportar och hjälper och alla är är all in så att säga och Det är så jävla kul säger till mig, men Sverige, jag vet inte riktigt. Känns det ett... som hemma? Ja men var nice, alltså. det, det, det, det är så jag rullar liksom. Ja. Eh, om den här medaljen hur många var gi, hur många var no G? Bara gi. Bara gi? Ja, vi var bara på, på lördagen för att ah, vi, vi missade du vet, informationen från IBF angående tävlingen var, var liksom lite skral tycker jag i början. Okay. Och vi köpte man köper ju flygbiljetter ganska tidigt. Ah. Och då gick det något rykte att det kostade 600 svenska på lördagen och sen skulle det kosta 700 på söndagen också. Oj, okej. Okay. Ja, exakt. Och alla var, okej. Okay. Vi struntar i söndagen ja. och så kör vi bara lördagen. Men det visade ju sig sen då givetvis att det var ju 600 för lördagen och 700 för lördagen och söndagen. Aha, okej okay. Men det alltså du vet det blir ju så här, va Och sen är det fullt med tio personer som ska åka Och det blir två miljoner frågor man... <laughs> Alltså förstår jag vad jag menar? Ja, det, ja, ja. Och sen har man man, har, man vet inte riktigt vad som gäller va Och sen börjar folk köpa flygbiljetter Och sen Jaha okej okay, nu ska jag ta mig till Skavsta Och jag ska hem från Skavsta Nej men okej okay, jag hänger på Abbas och Kallos här mm. Du vet Alltså mm. det blir ju liksom någon, någon form av Sån variant liksom Ja så att, så att vi, vi, vi var inte med och körde på söndagen faktiskt. Nej, okej. Okay. Om man kollar på själva tävlingen, liksom, hur, hur var tävlingen anordnad? Hur <gör> man jämför med mig, till exempel Swedish Open och sådana tävlingar? Hur, hur, hur... Ja, jag skulle ju säga att Martin och, och, och, och gänget i Stelingsund, är, de är ju de är världsklass. Okej, okay, vad kul. De är, jag är det hundra procent. Det är de... de, de jag tycker även att, att eh, Rickard och Dominacca gör en fantastisk tävling också. Stockholm Open, Hass och mm. Det finns bra, riktigt bra tävlingar i Sverige, speciellt, speciellt de här. Och. Mm. Men, men jag ska säga den här tävlingen i, i, i London, GBJF, det, det var det var världsklass. Det var superbra arrangerat. Det var bra domare, Jätte, jättetrevlig och, och, och hjälpsam eh, personal- runt matterna och i Twilight Zone och, mm. och sekretariaten. Vi fick jättemycket hjälp. Äh, det var det var, och det fanns var mat, det fanns det fanns allt och det Va? var, och sen var. de faktiskt äh, det jag upplever som att de var de var konsekventa regelverket. Okay. Domar, domarna. Mm. Det var liksom inte något att du kunde inte. Du kunde inte ligga på mattan och ha synpunkter och säga något till domaren. Du fick en varning direkt. eller att okay. De varnade inte om fingrarna var hygien utan du fick en varning. Alltså de hade verkligen anammat reglerna. Liksom. Mm. Så att, nej det var, det var verkligen... Hårt med rättvist? Hårt med rättvist men så är det ju. Det är ju upp till coacherna på klubbarna och, och faktiskt nu intervisa in, in, sina hemliga moves. Mm. Utan faktiskt plugga reg regelverk och, och faktiskt tänka på de grejerna också. Mm. Faktiskt. Det, är inte, det är inte bara att innovera inno så att säga. Mm. Flytta på smidigt, man säger det här med runners och allt sånt här. Det funkade, ja, det var hur bra som helst. Kul. Nu vet inte jag hur söndagen såg ut, men mm. den dagen på, på, på lördagen var. Ja, jag tyckte det var skitbra. Mm. Sade de någonting om hur många tävlar det var som var väg? Nej, ja. nej. Det var, alltså det var ju det var tio matter, åtta matter var det. Och det var, det var ju matcher hela tiden. Vi var ju där nio. Och vi gick därifrån tror jag halv åtta på kvällen. Mm. Och det, var ju, det rullade ju hela tiden alltså. Mm. Så att det var... Nej, det var det var riktigt, riktigt bra. Ja, det var kul. Ja. Om man kollar på matcherna som gick och så, var det någonting som stack ut liksom? Om man kollar på de slags games som kördes, var det någonting som man såg var en ny trend eller någonting som kördes mer eller mindre, någonting annat? Nej, jag, jag kan inte säga att jag såg det. Jag, jag skulle säga handen på hjärtat. Vi, vi, var, vi var jättemånga tävlande från klubben. Mm. Och det, jag... Det, det, det fanns inte läge att, att, att, sitta, att sitta på läktaren och titta på... Man såg några svarta svartbältesmatcher, jag såg lite brunbältesmatcher. Men det, man hade fullt fokus på de tävlande från klubben. Och sen de, de luckor man hade, då, då käkade man eller så var han ute och tog luft. Mm. Faktiskt. Men det, det blir ju så, man engagerar sig. och Man är ju där liksom. Ja, ja. Kör du själv också eller? Nej, vi har ju som sagt... Eh... Tanken var ju att jag skulle köra, vi skulle anmäla oss. Men så, så är det ju så, eh, som, som svart bälte i, i, i Brasilanska Jutsu, så för att få tävla på IBJF-tävlingar så måste du vara registrerad i IBF, Brunbälten och svart bälten då. Ah, okej. Okay. Och, ja, och, och då blir det ju så att, eh, vi har ju hoppat av Team Checkmate. Ja. Ah. Och jag är registrerad som ett svart bälte i Checkmate- Okay. Och då är det, jag hade jag säkert kunnat kontakta eh, någon av, någon av eh, Leo eller Chico Mendes. Eller, mm. och, och liksom, men, men det kändes det kändes liksom, har, har man tagit klivet och tagit beslutet, då, mm. då går det ju liksom inte. Och, och alltså det, det kändes helt fel. Så att jag, jag hade ju redan köpt flygbiljett och och allting och så var det så många så att givetvis åker man ju med och kursar ja, och, ja, ja. och, och man försöker ha lite trevligt samtidigt. Liksom. Men då måste du ha den här avgiften va? och anmäla dig till IBIF så, så att du blir registrerad. Väl, hur är det nu det funkar igen? Ja just det, precis. Man, man, man skickar ju man, man, ja, man skickar över en massa pdf som du fyller i. Då, var, hur, hur hela Vem som har gett dig blått bälten när du börjar, vem som har gett lila, brunt, svart, dumma kurser, allvar om han sårar, vad har gjort. Ja, okay. Allt det här. Sen måste ju då, som i mitt fall var det ju då Hikovera. Då måste han skriva på Alla de här dokumenten, man skickar dem till Brasilien, han, ja, och sen skickas det tillbaka och dit och tillbaka, och sen ska man skicka till IBF och sen ska de godkänna det och sen är det typ jag, 350 spänn tror jag det var det kostade. Okay. 35 Jag är inte riktigt säker. Det var det var det var jättesnurrigt med den där Förvånansvärt ihop. mycket pappasexercis för, för att det var 2013 kan jag, tycker jag. <här> ja <här> faktiskt. Fast, fast jag kan ändå ändå känna någonstans i det här att eh, jag, jag tänkte på det så här efter England här att man man får en, en, en, en jättebra kontroll på de som tävlar. Mm. Och att... Eh, äh, äh, är, är du an, anslutad... Du kan bara an, anmäla dig via nätet, via ett, ett team. Mm. Och ing, ingen kontan, kontanthantering till exempel. Ja, just att, att du betalar på plats utan allt sätts in på kontot. Alltså det, det, det känns lite som att de håller på att städa upp- mm. Och, och på något sätt försöker eh, kamma till mm. tävlingarna så att de blir professionella och, och, och så. Det, det, det, jag, jag, det kändes, jag tycker det är jättebra att de gör så här. Mm. Sen att det är lite krångel och så med, med sådana här registreringar. Men, men, men å andra sidan, det, det är mycket som är krångligt liksom. <laughs> man ska hårdra det liksom. Ja, ja, ja. Det, det, allt allt det kan man lära också om man ser det så. Ja, men jag, tyckte det funkar, jag, jag jag tycker att det är helt okej okay, alltså. ja. vi, vi kan väl återkomma det här till, till med teambytet. Jag tänker på de som lyssnar på den här podcasten, inte vet om vem Per Hasslund är. Vem är du egentligen och, och vad, är, vad är din bakgrund inom det hela? Ja, min, ska säga, min bakgrund? Jag, jag kommer ju här från Tyresund Strax eh i strax utanför Stockholm då. Så butar en väldigt och så en... Jag har ett också... Jag har bott i Liberia, i Lästafrika. Jaha, okej. Okay. Ja, i, i sju år har jag bott där nere då. Okej. Okay. Så att jag har, har gjort lite skola och lite sånt där nere. Men... Men i alla fall, jag flyttade tillbaka till Sverige, eller vi flyttade tillbaka till Sverige när jag var... kom tillbaka när jag var 14 kanske. Mm. Där, och sådär. så hockade jag upp med... Här då, hokade upp med... Med Hasse som Han är ju från så här också då. Och så var det så det började liksom. Vi höll väl på att dampa oss med... Windsurfing och skateboard och allting som var... Med livet som insats nästan, hålla på att säga. <laughs> Nej men det var väl inte så. Vi, vi var väl lite adrenalinpåndare liksom. Och sen... Hasse... Hällde på liksom med karat inne på Åsegatan där. Kyrkosin Kai med Brian Fitken och Håkan Nygren och de här. Mm. Så vi körde på liksom. Vi hängde på, vi tränade och gjorde... Det var jätteroligt, jag hittade ett gammalt sånt här Brexit från SM. 1982. <laughs> okay. Så var jag nere i Göteborg och tävlade karat i karate. Det var kul för vi på städa liksom. Så fick jag upp ett gammalt breck. Liksom. Det stod ju så med motståndare. Och, och så så att det var skitroligt. Alltså. Så, men det, det var där det började. Att vi höll ja. på med karate. Och, men när blev det BJJ då? BJJ kom eh, senare. Det blev, det kan vara nio år sedan kanske. Snart tio år. Att eh, vi... Ja, det ena ledde till det andra, mycket tråkigt kan jag berätta. Min, min gode vän Hasse gick ett nacken. Okej. Okay. Och, och, och så, och sen, ja, vi hängde väl en del, vi var iväg och vi lirade schack och vi höll på och sådär. Sen hur, hur, hur, hur, hur som har det här så, så började Hasse igen med, med, med sin son. Och eh, en kille till. Började de köra en PJ och Hasse satt ju på sidan då i stolen och höll koll på grabbarna liksom. Mm. Och sen var det väl ett par till som droppar ner. <laughs> och sen, sen började det rulla på och, och sen så började Hasse tjata på mig liksom. Fan, kom igen nu bara. häng på in ett pass. Ja, okej. Ja, shit vad han liksom. <laughs> Hör alltså, det, han ger sig inte liksom. Skit, är ingen snart option. <laughs> så, nej men så drog vi in. Och, och jag kommer ihåg att han sa så här, det var så jävla kul. För han sa så här, hans, eh, hans älsklingsmaggan. Då sa han så här, men fan Per häng på in. Så ska du få se en tjej. hon kommer liksom fucka upp dig alltså. Du kommer, det kommer bli åka av liksom. <laughs> <laughs> det är säkert. Okay. Jag minns det så väl liksom. Så. Jag tänkte, vad ja, fan snackar om liksom. Jaja ah, vi får väl se liksom. Mm. Och sen drog jag in och så hokade upp med, med Hasselmagan där och sen började man rulla och och sen av någon alltså man fastnar ju liksom. Du vet ju själv du mm. håller ju på med. Man fastnar. Mm. Och sen på den vägen är det liksom. Och sen var man ju fast. Och sen började ju ganska tidigt att och, och tävla så att man man började förstå ganska snabbt att Okej, för att det här ska funka Så måste jag tänka så här När jag tränar mm. <laughs> liksom Så att det, det ena gav det andra På något sätt mm. Och sen har du rullat på Ja okej okay. Så, lite kortfattat Är det ungefär tio år någonting då? Ja, jag tror det är nio år ska man ja. säga. Att det är. Och du fick Var det Förra året? Eller det år? något. Du fick svartbältet Ja, det var med med hick och, viera och Ja, och... Och med ja. också. Supernatt. Hur, ja, hur, hur är hela den upplevelsen då? Det är ju omtumlande. Det, det känns som att man av någon konstig anledning. Så, så man, man, man, man säger till sig själv att man inte väntar på det. Men det gör man ju på något sätt. Mm. Och sen, sen har man ju liksom någon, någon, någon illusion om hur det kommer bli. Mm. Och sen när det händer så, så, då är det liksom som att, i mitt fall i alla fall, att man man finner sig inte riktigt i stunden. Utan det blir, man bara, man bara åker med, man typ, kommer ihåg, man glömmer bort såhär bankomatkoden. <laughs> det var såhär jättekonstiga grejer som hände un, under dagen sen, att man var, ja det tog ett tag och, och, och smälta det. Ja. Och jag vet inte riktigt om jag har gjort det än faktiskt Handen på hjärtat Det är <går> faktiskt det är en jättekonstig, jättekonstig känsla ja. rolig, rolig och lite skrämmande Och lite, lite sådär mm. Det var ett klipp för ett tag Som med Kina Cornelius där han berättade om att han fick sitt svartbält av Galvao ja. Och han berättade så alltså Som att det är lite, att det är lite magiskt Han känner så här... ja. Och det, det låter nästan lika likadant När du berättar Ja, men det, det, det, det är någonting som händer, och, och man känner att man skulle vilja man skulle vilja berätta lite om alla. Man har kört med och rullat med, och man skulle vilja liksom tacka han och hon, och man skulle vilja. Men det är bara liksom det, är bara, det blir bara blankt liksom. Ja. Det, var, det var jättekonstigt alltså. ja. så. Det är en, en, en, en häftig upplevelse. Ja. Det, är så. det var ju mycket folk. Vi hade ju. Vi hade ju seminarium samtidigt på klubben, mm. vi var ju här i Tyrus och Och så var det ju liksom folk från en tre eller fyra klubbar. Så, så vi avslutade seminariet med det här då, att det var en gradering och sen... Så att det var ju mycket folk också, så det mm. var ju tokroligt alltså. Ja, jag består jag. Mm. <coughs> Hur känns det nu så efteråt då, när då, liksom, när du ser dig själv, så gör du en svart eller... Känner du känner, känner man sig bättre efteråt Eller är, det, är det, känner man sig precis likadan Nej jag, jag, jag tycker att det, problemet, problemet tycker jag Som svartbält är, det, det är ju det här med Prestigen den, den tror jag att alla svartbälten känner Att man eh, Vad ska jag säga man, man måste lära sig att rulla med alla mm. Ändå Förstår mig jag menar. Med risk för att bli utdragen. Jag tror att det finns... Jag, ska, jag kan inte tala för alla men... Jag, jag kan tänka mig att det blir, det blir lite prestige i, i, i det här. Vad var svartbälte att Vad fan? Shit, ett blå drog ut mig. Mm. Nu ska jag gå hem och hänga med. Mm. Lite sova Och det, det, där måste man släppa. Och, annars är, annars så fort du får svart bälte, då, då, då, då Då kommer det stanna utvecklingen. Mm. Om man inte vågar... –in och köra med, med, med, med killar och tjejer som är superduktiga, som kanske drar ut den. Mm. Det, det är lite så. Det är, jag vet inte, det är kanske bara jag i hela Sverige som tycker De andra <laughs> kanske är skitduktiga och kan det massa. Mm, det, det är väl en ganska så skör inställning för att jag kan tänka mig att liksom, det, det vore jättekul– –att kunna få rulla med fler svartbält än jag. jag menar, nu börjar kanske klubbarna i Sverige bli där de, där de flesta klubbar runt om Har i alla fall ett eller två att bälten Och givetvis så har man ju mycket att lära Och det är kul att få köra med dem ju För det blir rull Exakt, exakt Så är det ju Men det, det, det är ju det att jag, ja, ja, man, man, man måste våga rulla med alla mm. det, det tror jag är Det tror jag är grejen liksom. mm. Och jag menar jag känner Jag är ju 50 vast, va. Mm. Så att jag menar man är ju man är glad om man kommer ur sängen, man får ju typ en technical stand så att man upp. Ja, det är aldrig fel i det. Sådär, så att, nej men det, det, det tror jag för, för utveckling, men det, men det kan jag säga just, just, just som, som, som Svartbälte, att jag kan ja. tänka mig att man, att man upplever det mm. så. Men det hur, det hur, kanske... hur motiverar du dig vidare nu? Då? Liksom, hur tänker du framåt här nu? För man kanske har haft ett Svartbälte någonstans där framme vid mållen. men vad händer nu efter det här då? Alltså det är, vi. Vi har ju klubben. Mm. Så här, och den är ju, nu är det ju dessutom, nu har vi startat om på nytt så att säga. Fortfarande med samma medlemmar och samma eh, styrelse och, och så. Mm. Så att det, är, det är inga förändringar så i klubben och, och, och pedagogik och, och strategier och sånt och de är fortfarande... Men för dig personligen då. Va, va, vad driver dig vidare? och vad har, vad har du för liksom mål kvar som du känner att det här vill jag liksom uppnå. Alltså jag, gillar ju, jag gillar ju det här Det är det som är problemet tror jag. Ja, jag kan ju känna att jag kommer inte vinna någon VM Och jag kommer inte bli eh, vara med på Den här Gracie Magazine på omslag <här> Men jag kan ju leva med det För att vi har ju jävligt är jävligt kul Och sen som nu då vi drog iväg till England mm. Det är en sån fruktansvärd upplevelse Och det är minne för för livet, alla de här tävlingarna man har dragit på. Mm. Och nu ska vi dra ner, först har vi våran tävling, Branca, och sen ska vi dra ner till Steningsund. Mm. Det är Alltså, det är bara att titta på Glenn och Paul Persson, och, alltså Glenn och Lena. Och... Vi är ju en gubbar som kör, liksom. Mm. Vi är ju, nu är på ju last gammal, men jag och Glenn är ju, ju tokiga, <laughs> Men alltså, vi har ju jävligt kul när vi träffas Vi träffas ett par gånger om året ja. Och det är, det är så jävla trevligt Och så jävla najsa nice snubbar Och så sen in det är ju, alltså, Kan man så sliter man ju av en arm på dem Det gör man ju om de inte klappar ja. Men det är ju de här minuterna på mattan Sen innan och efter så Så är vi ju skitbra på liksom. det. Men, är ju, det är någonstans det är som jag tycker kan vara rätt skönt Även om liksom alla vill vinna Så det är kan, man som liksom kan ha Kul på kuppen ändå och att inte behöver vara. Kanske alltid på Libra dörd. Nej, det jag, det jag sa det där med armen. Det ska, det nej, nej, nej, jag förstår hur du menar. så? Alltså. Men, men det är klart att jag vet ju att, att Glenn, han, han vill ju... Han skulle ju slita av en arm om man kunde. Hundra procent. Jag skulle ju tycka det var helt okej okay, liksom, om jag inte klappar ur. Va? Jag skulle inte ha något no no problem med det. Nej. Så va. Men, men, men det är ju, ju sådana här grejer. Och sen, och sen ser man ju då att man har... Vi har ju... Vi är en ideell förening. Det finns mm. ju inget vinstsyfte i vår förening till exempel. Och vi, vi jobbar ju liksom mot, <hör> mot alla och framförallt då vi är igen en stockholmsförort mm. Och vi, vi jobbar ju lite mot kidsen också. Vi har ju det lite på, på agendan så att okay. säga. Mm. Och om man känner det att man, okej, okay, okej. Okay. Ja, nu ska vi <hör> dra iväg, nu tränar vi vårt, nu ska vi dra iväg och tävla och sen... Så ser man att man får upp någon av de här killarna eller tjejerna då. Det är ju, det är ju värt jättemycket liksom. Mm. Och man vet ju inte vart det leder sen Precis. för han eller henne. Men, men, ja, men det, det känns, det känns okej okay liksom. Mm. Och det är, det är en ganska bra driv. Om du kollar på dig själv, ser du dig själv som en utövar eller som en instruktör? Eller... Vad, vad ser du dig själv i hela den här mixen? Jag skulle nog säga att jag är både utövare och, och instruktör. Mm. Kan jag inte riktigt, jag är inte, alltså... Men det är klart, jag instruerar, jag, jag håller ju pass varje vecka jämt. Mm. Alltså, inte alla dagar i veckan, men alla veckor håller hur, jag pass. Hur fungerar kombinera det då, då? så att, att du både liksom kan lära dig själv samtidigt som du lär ut till andra? Det är ju rulla, tävla. Mm. Och eh, sen är det ju så att man... Man... Eh, man eh, man hockar upp på seminarier. Kollar lite och dra lite egna slutsatser. Och sen är det ju så med, med, med, med BI. Det, är ju, det, är ju, det känns ju som att det är ju inte det är en kampsportform en, en, en som hela tiden är i förändring. Mm. Det är ju inte som när vi höll på med karate back in the day. Då var det ju, Du skulle slå en jäck och skriva så här. Mm. Eller sparka en i så här. Förstår vad jag menar? Det, det var liksom det här, så här har de på i 2000 år nu. Mm. Det går inte att ändra på någonting här. <laughs> Nej, det ska vara så bra. Ja, precis. Och sen, och, och sen då så... så, så, så när man är, jag var i Brasilien för ett par år sedan. Och så, så är man nere där. Och så är en av världens bästa... Utövare då, Hicko Viera, han kan han kan ju som rulla med ett vitt bälte och sen kan han känna sig men vänta vad gjorde du nu? Ja, oh, vänta för jag titta på det där? <laughs> och sen är plötsligt så har han en teknik till. Aha, okay. Förstår vad jag menar? Ja, det, ja. Det, är liksom, det, det, det är inte något det är inte skrivet i sten. Nej. Utan det, det är ständig förändring. <laughs> och det här gäller ju alla som rullar, man lär sig ju om jag rullar med alla på klubben, det, det händer ju grejer i skalden. Man hittar nya vägar och man väntar. Vad händer nu? Mm. Så att. Någonting sånt. Ja. Eh, för, för ett tag sedan här ju så gick ju din. Ja, samma klubb fast med. en team team skapat skapade ett eget team här. Ju. Eller ingen klubb i alla fall. Ja, egen klubb, absolut. Ja. Vad va, va, va hände där egentligen? Alltså, ja, just det. Eh, vi gick ju ur eh, Team Checkmate. Mm. Och, och det alltså vi har, ju, var, vi har ju varit med i, först hette vi ju då Brasa, innan var det ju tror jag Allians. Men när jag kom med i, i B&J-svängen då, då, hette vi Brasa. Mm. Och det var ju under Leo Vieira och Hiko Vieira och hans bror. Mm. världspelare äh, ja, liksom. Och så vi, vi har hängt på hela tiden. Och så var det någonting som hände där. Så var det från Brassa så var det checkmate. Och vi hängde ju på i teamet. Vi har ju allt rullat på seminarier och Det funkar hur bra som helst. Mm. Och du vet ju själv, vi Vera och Hiko Vera, Det är liksom. världsspelare liksom. Mm. Ja, ja. Världs, världsklass BI, Så alltså det har ju funkat hur bra som helst. Och det var det, det är ett stort team om mycket folk och... Så där, det är ju skit nice, liksom Det har ju funkat jättebra allting Men så Sen nu för Vad kan det vara ett halvår sedan kanske så, så var det en grej med Att de ville starta en En Checkmate-klubb till I Stockholm Och då, då är det lite så i, I reglerna då I Checkmate att Du kan inte starta en klubb som ligger väldigt nära En annan klubb om inte den klubben tycker att det är okej. Okay. Man, man ska inte konkurrera Nej, okay. mot varandra. liksom. Och det är, det är ju det är regelverket. Mm. Och det har vi förhållit oss till. vi har ju förhållit oss till massa saker vad det gäller regler. Du vet, det är så vi svenskar funkar. Mm. Finns det regler då är vi superbra på att hålla dem. men det är ju så. Ja. Och då, då var det lite ja lite fram och tillbaks med det där att de skulle inte få komma med och det var frid och fröjd och vi kör på liksom. Men sen då efter VM tror jag var mondial då, då då helt plötsligt så kom de med i teamet. Ändå. Den här klubben då, som, som ligger nära. Och, och då, då tänkte jag faktiskt att men vänta det här det här känns ju som att reglerna Um, gäller inte alla och, och, och det funkar inte för mig mm. Och det är inget hard feelings Jag förstår att det är, det är marknad Och pengar Och det, det är massa sådana grejer som Som är ändå lever för en del mm. och, det, så är det ju va Och vi jag är ju Jag jobbar ju med det här mm. att Jag tror på Att och liksom, mm. Moral och lite sådana här grejer, just det här med kidsen. Mm. Man ska kunna se sig själv i, i spegeln och, och se sina medlemmar över den också framöver. Mm. Så att då, då tog vi ett om det här och jag förklarade, liksom, så här ser jag på det. Och jag tycker att det är, att det är fel att det är så här. för att det kunde lika gärna varit i Tyresö. Mm. Att de ville öppna en klubb, Neskort. Mm. Och då, jag menar, vi har hyra och betala som alla andra? Mm. Och även om vi är en ideell förening så måste vi betala hyra. Vi Gör hyr ju direkt av... Vi har ju ingenting med kommunen att göra. Vi hyr ju direkt av eh, Tyres och Centrum-bolaget. Mm. Och det är ju alltså, att betala eller så åker ut. Liksom. Mm. Och då är det är inte så roligt. Liksom. Nej. Men vi, vi tog beslutet <kör> att och, och, och faktiskt kliva ur teamet. Mm. Och sen är det ju så här, i det här så... Det är ju Leo, Leo Vieira som är head-ansvarig för Team Checkmate. Och hans bror, Hiko Vieira, har ju Fight Zone. Vi har ju legat under Hiko. Och då tän alltså jag, jag tänkte lite att de är bröder alltså och blodet chockar den matten. och då, då var det lika bra att byta namn från Fight Zone också. Mm. Då bytte vi till Concrete vi, det, vi, ja, vi föds och dör i betongen mm. ja, Det är lite så förordsromantik Ja verkligen men, men, nej, men lite så Så, så tänker vi, vi Vi bor ju här ute i betongen liksom, mm. Så att det blev Concrete BG mm. men, men, men på den vägen är det mm. Och jag kan ju säga nu att Jag eh, Har ju liksom ja, Gått ur teamet då, Och sen har jag Pratat ganska mycket med Hick och, Eller inte mycket men en, en hel del. Och han förstår till en viss del varför det här händer och sådär. Mm. Och så, så... Nu när vi var i London så, så... träffade jag Chico Mendes som är... Han är co-founder till Checkmate. Och... Och det, var, det kan jag säga. Jag fick en kram av honom. Och, och sådär och vi snackade lite och så att det, det, det kändes, det var inte någon super hard feelings, liksom. jag menar, vi är en liten klubb, det betyder mm. ingenting för dem. Menar. Så att det var, det var lite okej okay, faktiskt, mm. Men så hur, att man hur? inte får, får onda ögon. <laughs> ja, det är ett bounty på er när man ser på mattan. Men hur, hur gör du framåt här nu då? för att liksom kunna vara med på tävlingen? Liksom alltså du de det, i, i, inom IBF. Ja. Tänker. I Sverige, Sverige, vi är ju anslutna till bi förbundet och ja. allt ja, BUDO-förbundet SV-förbundet, förbundet, SV -förbundet ja. allt eh, Jo Det eh, finns ju Jag vet inte om vi är så sugna På att eh, Ja, vi pratade lite Om att starta ett svenskt team mm. Ett helt Svenskt team, det var det några klubbar I, i i Sverige här då som, som, som är inne på lite samma spår mm. vad det gäller det här med med tid med mm. och, och då har vi haft lite möten om det här och pratat och fram och tillbaks och, och sådär men ja jag ska inte säga det, det, det, det, det har inte kommit så sådär jättelångt i, i förhandlingarna mm. sådär så att det är ett alternativ Och sen det andra alternativet Är att Man äh, det, Ja jag äh, ska jag säga äh, Jag ska försöka tänka ut Du börjar liksom inte för sig det här, om, du inte, om du inte känner för att du vill berätta det Så att du inte är i något klister här Nej, ja, men det gör jag inte. Men, men, men, men vi säger så här, vi, vi, vi har en lösning inom räckhåll, kan jag säga. Ni är mellan två team, kan man säga. Ja, jag tror att vi kommer vara ett äh, eget team faktiskt. Aha, okej. Okay. Med, med en... Ja, under, under vingarna. Mm. En... Äh, en, en, en höggraderad brasse faktiskt. Ja, Nej, för det är ju ut efter för att du har du fått svart, men du får väl inte äh. ge, ge, ge svart själv vidare Förrän så är det om sex år någonting var. Ja, exakt. Och jag, för, att, för att jag ska kunna regga ett team i IBF, så måste jag ha två stripes. Ja, okay. Och det är alltså sex år. Mm. Så vi måste ta hjälp mm. av någon, för att ha möjligheter nu. Nu är det ju två på klubben som ska stiga till Tyskland den 10 november mm. och tävla. Och då, ja, för att det här ska kunna funka, och sen EM mm. och ja, Panem och alla de här, då, då måste vi då måste vi vara anslutna. Mm. Och, och, och, och jag tror att det kommer bli så att vi kommer bli, bli ett team. Som kommer heta Concrete BI. Okej. Okay. Med hjälp av, av en. Ett, ett hög, högt graderat svartbälte. Mm. Och då kommer ni ligga under deras organisation då. Deras... Nej, nej vi kommer inte ligga under någon organisation. Aha. Vi kommer ligga under den här personen specifikt. Liksom. Aha, okay. Vi kommer inte tillhöra något team. utan Aha, Vi kommer okay. ligga under den här personen. Som. Under hans vinge som man kan säga. Aha. Så att. Ja, jag, vi har haft möten med den här killen också Och han menar på att Han vill att sporten ska växa Han vill att folk ska kunna åka och tävla mm. Och han vill att man ska Ja, VGN be, ska runda liksom. Vad är egentligen tanken med det här med teamen? För att i grund och kan tycka Räcker inte med att vi har en klubb liksom. Kan inte vi bara åka och tävla kors och tvärs oavsett? Vad är, vet, vet du vad tanken är egentligen Bakom att, att man måste ha team? Uh, nej jag vet faktiskt inte varför. Nej. Mm. Jag vet inte varför. Grejen är, som jag har... Till exempel på IBGF, det, det är ju så nu att du kan... Till exempel om du kommer från... Vi kan dra till med Brasa. Mm. Då... Om till exempel Brasa... Brasa Haparanda kan man säga. De kan inte skicka tre... I samma viktklass... Och i samma bälteskategori. De får bara skicka två. Varför det är så, det vet jag inte. För att det inte ska bli inflation i det. Jag vet inte varför. Jaha, okej. Okay. Men ja, att det, det är någon sån... Jag vet inte om det har med, med, med team. Varför det, varför det måste vara team. För Team fanns, fanns ju innan i BJF. Ja. Så att... Ja, jag vet inte. Faktiskt. Det finns det, där, där det det också. får delar också. Jag kan bara klippa bort Johan. <laughs> <laughs> det Nej, bort. <laughs> Nej men det är du. Jag tycker det är faktiskt att jag tänkt på det tidigare. Den synvinkeln liksom att varför måste vi ha tid för? Men om det nu ligger liksom, en, en sån sak bakom att, att för det är att kunna liksom, hålla nere antalet deltagare varje grupp och bälte så är det ju en ja, ganska så logiskt Det måste ha tillkommit efter. Ah, okay. Team Team. Eh, eh, vad heter de här? Eh, toppteam och... Alltså de har ju funnits länge, Brasa, mm. i IBF och, och alla de här Masters och allians och vad de heter alla. Ja, ja, ja. Så att det, det, är nog, det är nog någonting de har, som har kommit efter. För att de, de vill väl kanske inte att det ska vara... Folk ska... Om det är med att man inte ska kunna ställa upp med 150 pers för att man ska vinna teambucklan på tävlingen, vad vet jag. Nej ja, okej. Okay. Utan att det ska bli någon form av rättvis ja. Bästa teamet vinner Inte de med mest folk Så att det är Minus 70 vitbälten 200 <laughs> Team, Rasa, eller team <laughs> Det Eller 10 vara. Det, ja. det, det, jag vet inte om det är så de tänker Nej ja, det är mycket möjligt Vi får luska den två igen ja. Se om man kan hitta information om det ja. Men nu tänkte att vi skulle snacka lite grann också Om det här med Copa Branca Ja trevligt Ja berätta Jo, vi har ju en... Jag har haft den här tanken i huvudet ett, ett par år faktiskt. Mm. Och, och köra ren... Ren vit, vitbältestävling. Jag vet att eh, Daniel Moroten i Norrköping, SBI där. Mm. De hade... 2004-2005, där tror jag hade de... Copa Estranter tror jag den hette. Och det vill jag minnas att det var ren... Ren Det fanns ju inte så mycket folk som körde då. <laughs> Nej, Alla var vitbält. Ja. Liksom. Oj, ett blåbälte liksom. Eh, och då vet jag att de körde ren mm. och det var Vi var nere där i Norrköping. Alltså Norrköping tror jag var, och, och körde. Och det är ju skitnice att man får få tävla med, med, med, med, med, med motståndare som har tränat ungefär lika länge. Mm. Så att det blir Spännande bra matcher Och man, och man, kan, man kan faktiskt vinna mm. man, man kommer inte dit och har tränat i halvår Och få möta som, som i Karaten till exempel Där kunde du ha tränat i, i fem månader Så stod det något rågrinigt svartbälte <laughs> Ja men det är inget De sparkar skiten ur en. ja, ja, ja. Det, det var inget Det skete om det, var inget, det liksom Men hur kommer så, det alltså, så att Att ni valde bara valde vitbälten då? Uh, ja, vi vill att fler ska tävla. Mm, Prova okay. på att köra liksom. Mm. Och, och, och att man, att man lägger. Jag, jag kan tycka lite det här med. Man vill kunna ha kört. Ja, vi kan ha kört med bältes. Men att det är så jävla mycket fokus på de lilla bälten, brunbälten, svart bälten. De ska ha hela mattan på sig själva. Mm. Okej, okay, det är väl bra. Det är väl bra matcher och duktigt folk och sådär, elit och allt det där. Men här, här är all fokus på vitbälterna som ändå är en ganska stor grupp. Mm. Och som faktiskt håller, håller många klubbar igång. Faktiskt. Mm. Nu ger man dem all fokus på en tävling. Och det, jag menar, vinner man en, en, en, en ren vitbältestävling, då är man fan... Då är man ett bra vittbälte. Mm. Hur många tror att det kommer att bli på tävlingen då? Vi har ju satt ett, ett tak på 150. Mm. För att det inte ska bli för svårhanterligt för oss. Vi vill att det ska bli en bra tävling. Det ska vara flyt. Alla ska få gå matcher. Det ska vara öppen klass och du vet. Mm. Och, så att det satt en tanke med det. Och vi gör ju inte det här. Det finns inget vinsttänk okay. för oss. Det, det, det är liksom... Ja, okej, okay, nu ska vi trycka in 750 personer. Nej, vänta, vi tar 800. Och sen är det liksom total kaos. <laughs> Inga breaks kommer ut. Och jag menar, du vet ju själv hur det kan vara ibland. Liksom. Ja. EM, Portugal. Ja, det kanske har blivit bättre nu, men... Typ 2007 var det där, där var det ju... Det var ju kaos man stod ju i fällan åtta timmar liksom då. ja det, ja det var det var kaos Nej, men det, det, det är lite så vi tänker liksom, ja. att vi, det ska vara hanterbart är det alla åldrar med eller hur ser ni hur gör ni det vi kör ju adults arten inbåt ja Nå, det, det är några som vi söker dispens för som redan har anmält sig och, och det gör jag genom bud och förbundet eller BG förbundet mm. så att så att de får tävla och då är det min tyg mm. ifrån- föräldrar och coach. Ja. Men det kör inga master eller senior någonting sånt utan det är bara adult. Nej, vi kör master också. Nu gör det? Okay. Mm. Ja, jag. Okej. Ja, Ja, nu hänger jag med. Okej, okay, jag tänkte jag trodde det var nere på juvenil och men jag det fråga på allt om det fanns både liksom yngre och äldre eller om det bara var en adult för det kan ju också vara. Ja, nej men vi vi kör master. Mm. master adult och master. Mm. Herodam. Och sen kör vi en klass Plus 76 och minus 76. Mm. Det är samma som Stenung va? Ja just det, de gör så va? Ja. Ja nej, men det tycker jag är bra ja. så att man inte liksom kommer in och får möta någon som är jättestor och jättestarkt. Det är inte så jävla roligt, det blir ingen, ingen BG liksom. Nej, i alla fall kanske inte om man är vitbälte eller? heller. Nej, <laughs> nej, men precis va. Jag menar, det, det, det är inte roligt, det spelar ingen roll om du är svart bälte. Nej. Om, om, om du väger liksom 64 kilo och sen står det liksom en, en 120 kilos ross. Vad är tufft? Ja, det är, det är vit bälte som svart bälte då kan ja. jag säga. Ja, du vet ju Anders på våran klubb. Han är ja, lite och nätt ju. Ja, jätteliten och nätt. <laughs> ja, ja så där, det är ganska tufft. <laughs> Men äh, vad tänkte jag på, äh, kommer ni att köra en sån här återkvalsgrej eller är det liksom första Den matchen? Igen. En mars, okay. ja, en match och sen får man köra öppna då. Ja. Men då tänker vi, liksom, då har man ju ändå kör man minus 70 så, så funkar det minus 76. Mm. Kör man 64 så, okej okay. Hoppas att den första killen eller tjejen då, som kommer. Det är andra i men mm. att, att det är en 70 kilo mm. så att man får en en mars till och kanske en till. När mm. äh, var, var äger den här tävlingrummen då? Den kommer gå i Tyresö den 2 november och tävlingen hålls uppe i Tyresgymnasium, mm. även kallad Vettingehalle, men siktar man på Tyresgymnasium så, så hittar man och det kostar 200 spänn. Det, det här är, är sista anmälan 27 oktober, det är nästa söndag. Ja, en vecka till ungefär. Ja, för vi känner att vi vill liksom göra klart alla breaks och mm. klart. Så, att, så att ja... Vi är lite nybörjare, så att vi vill att det ska bli bra för alla. Ja, det är klart. Hur många mattor kommer ni köpa? Fyra. Ja. Och Omid och från Hilti kommer vara huvuddomare. Mm. Jag kan oh. passa på att nämna. <laughs> ja, super, super, bra superbra snubbar ja. alltså. Ko bra. Kommer ni att till och sånt också att köpa alla de blir hungrig? Ja, vi kommer ha vi kommer ha en sallad. Mm. Det kommer vara... Nu, killen som jag både med, min gode vän Abbas... Eh, han har en jag ska säga Abbas, han har en stor, stor, stor del i den här tävlingen. Han jobbar hårt med den, kan jag säga. Mm. Riktigt hårt. Gör, gjort de här jättefina hemsidorna och riktigt, riktigt krigare, alltså. Eh, så det, det han sa nu att det kommer finnas läsk, kaffe, kex, choklad, snickers och sallad. Mm. Tror jag. Det är liksom en, enkelt. Ja, inte, liksom. det, så länge finns någonting att <laughs> käka för att man får en, <laughs> ja, riktigt jävla... Precis. Det är inte ett liksom. Nej. så Slänger man in väg så käkar man vad som helst. <laughs> ja, precis. Snabba kolhydrater. Verkligen. Liksom. Så. Spännande, hoppas att det kommer gå bra där då. För det känns ju som att vi eh, hade Pilo med för ett tag sedan, så känner man att, att man skulle vilja ha fler tärningar att, att, att, att åka på så det inte bara blir liksom att man lägger... Jag kan tycka att är de, för den andra så är de två stora byt, Phoenix och ju Vi måste åka rätt mycket. Det var skönt om det fanns fler tävlingar tajtare. som liksom, man kunde ja. få tävla fyra, fem gånger i halvår, liksom. ja Där kan jag känna att man skulle... Eh, lite som... Vi har ju lite inblandade med, med Fight som Stockholm. Med den här eh, svenska grapplingligan. Mm. SKL, vi kör ju... Vi har ju fyra tävlingar per år här i Tyresö no, Alltså SGL mm. och, och det är ju liksom Ett ypperligt tillfälle Att tävla med det här poolsystemet Vinst, förlust eller oavgjort mm. Och så är det fyra minuters matcher Så att det blir liksom aldrig tråkigt Utan det, det är full rulle Och du kan bara vinna på avslut mm. Och Något sånt Skulle man göra med BG Ja faktiskt att man gör en bg liga som mm. alltså prestigelösen kan man göra som de gör nu att man samlar poäng, precis som Shootfighting-ligan mm. man, man samlar poäng och sen avslutar man med de som är riktigt sugna på det här, att det är typ en final, det brukar vara i Malmö tror jag mm. Eskel eh, då och så samlar de från alla regioner ja du vet ju ja ja, ja. Och jag tror att alla lyssnar också Någon som lyssnar på det här Sju stycken <laughs> Alla från din klubb Mamma, min son Nej ja. Ja, Tre från min klubb ja. Nej jag menar att man, att man det, det, det blir mycket tävlingar Man kan, man kan göra typ 20-25 matcher per år Bara där ja. Och det är ju det är en jävla rutin liksom. Och så kan man köra vitt och blått mm. Um, lila brunt och sen svart mm. Eller brunt och svart Och lila blått och sen vitt Ja, eller att, att klubbar bara gör som ni gör nu liksom Att man kanske bara kör en, en bältes färg liksom, Nu kör du ju vit Och kanske någon annan någonstans ska köra blå Så kör man där Så alltså, att alla får tävla mer För det, Fan det är så jävla nyttigt och det är så jävla roligt Så man skulle vilja åka iväg på fler om det fanns Ja, ja. Alltså, Det gäller ju liksom att, att klubbar Att, att klubbar um... Liksom ta tag i det. Mm. Det är det. Sen vet jag inte hur, hur pass eh, BUDO-förbundet kan hjälpa till och, och styra. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Tänker du BUDO-förbundet? Nej, bi förbundet BUDO-förbundet ah. ah. givetvis. Och det, är, det är ju en massa bi profiler där som har många, många, många, många års erfarenhet från, ah. från både träning och tävling och, och allt det här. Så att det är ju ytterst kompetent han. Personer som sitter där kan jag säga. Mm. Och där vet jag inte om, om man ska. Om, om vi i skulle kunna vara styrorgan Nej. och liksom göra de här tre eller fyra regionerna. Mm. Och, och kanske hitta, börja liksom luska efter klubbar runt om som har möjligheter till att hyra hallar ty, typ som ute i kommunerna. In i Stockholm är det jättesvårt. Mm. Men kanske ute i Bredäng Bredängförorten eller kanske här i Tyresö, eller kanske i i Tensta eller kanske i ja mm. eller utanför, i Malmö, jag vet inte, du vet, mm. att man har, har möjlighet att hyra hall billigt mm. och ha lite och givetvis då. Och, och så någonstans så man kan kanske också liksom skapa ett anordnande tävling för dummiesvariant. Liksom. Hur går man tillväg? Vad ska man tänka på? Vad, hur, liksom, som ni nu som liksom ska köra en tävling, jag kan bara tänka mig hur många timmar ligger bakom för att få ordning på allting. Ja, det är mycket jobb det är mycket det är lite så här trial and error. Ja. Men om jag menar liksom att om, om det fanns någon vad ska man säga som är lite, en liten häftel eller någonting liksom hur du anordnar tävling för damers Så man liksom kan checka av liksom. det, det här skulle du göra det här skulle jag tänka på det här nu gör det här där så man kunde få någon slags enkel manual med sig. så att det blir lättare att, att anordna en tävling. Ja så man känner att man inte, att man inte står helt Helt övergiven Ja för man tänker liksom tänka att Kalmar skulle ha någon tävling Okej, okay, vad börjar man? Vad är första steget Ja precis Och, och sen dumt, dumt, dumt och dum, vidare fram Ja, fast den där frågan skulle man nog kanske ställa till BI-förbundet Ja Och maila dem Och fråga om man kanske Kunde få En En en, en, en lista för dummies. Ja, för jag, jag kan bara tänka så här... En lathund. Ja, för BI-förbundet annorlade SM ju. De borde ju veta ju om hur man anordnar en tävling. För med men en de, SM. De, de borde ju kunna göra liksom ett, ett yber-enkelt Excel-dokument man bara lista allting och sen så har du check ut Och följer man den här Excel-mallen, ja, då kommer du liksom få 90% med allting. <laughs> ja, det, det, det kan jag säga. Det är... Det är sånt som, som jag känner att vi har saknat För jag har ju mejlat Jag mejlar ju BUDO-förbundet Eller BI-förbundet mm. Och massa frågor, varför måste vi ha det här mm. Varför, hur, hur, tänk, hur ska jag tänka här ja Och det, det skulle vara faktiskt Precis som du säger alltså, Det skulle ju vara så jädra skönt Att bara kunna klicka på en, en flik Och sen så kommer det upp en, en lathund Ja, tack. ja, just Så om inte Pino lyssnar på det här nu Så kommer jag mejla dig alldeles strax Du tar tag i det här nu det Ja, det är sån ja, det är jättemånga som vill tävla och får ju fler tävlingar då är det fler som kommer bli duktiga och vi kommer, kommer åka ut och resa och träffa varandra och ha en rolig ihop och det blir som ja. Ja, Och sen framförallt att att sporten kommer växa. Ja. Att att fler och fler upptäcker det här med, med, med tävling och mm. både tävla och, och, och även arrangera liksom. Mm så att det, det är bra för det är bra för sporten. Mm. Men liksom, allt det här som du håller på med här, hur, hur pustar du ihop liksom familjeliv och BI? Ähm, nu är min fru och hyggligt och tålmodig. <här> ja. Men, men vi, är, vi har varit tillsammans sedan 1985. Mm. Och så så hon vet hur jag funkar och jag vet hur hon funkar. Mm. Så lite så är det på familjesidan här. Men jag försöker, jag kan säga, jag försöker ju inte avveckla mig själv. Men jag försöker minimera min tid på klubben. För att det är ju så här, det här det vi gör det är en ideell förening. Mm. Och det problemet med det, det är ju liksom att eldsjälar, de brinner upp. Mm. När eldsjälarna har brunnit upp, då kommer inte oavsett vad det då kommer den föreningen gå under. Dels säger det också så att många eldsjälar är ju väldigt drivande och kan vara i och mycket lite egocentriska att man, att man är lite kontrollfreak och man är lite rädd att släppa in andra mm. så att ingen, ingen kliver fram, det är som på en arbetsplats förstår jag menar att mm. om det är bara en som, som håller i taktpinnen, då kommer inte de andra kunna växa Nej. och man vill inte växa för man kanske inte får någon gehör och då sitter man bara och ja, vänta på att han eller hon ska kanske vara sjuk den dagen på jobbet mm. och lite så är jag ska inte säga att jag är så kanske, vad vet jag. Men, men, men lite så är det. Jag har hållit på jättelänge. Jag har, liksom, jag har ju jobbat här på Tysk kommun många år också på kulturavdelningen. Mm. Och jobbar med, med ja, ideella föreningar mm. i, i kommunen. Så att jag har, har väl jobbat jättemycket med det här. Och, och man kan se det att man, man måste... Man måste liksom kliva bakåt för att andra ska kliva fram. Mm. Och då måste man på nåt, någonstans i det här så måste man vara ett stöd. Och, och, och känna, nej men du, du får hålla en, ett pass i veckan eller två pass. Mm. För att förr eller senare så, så kommer man ju lägga ner begin Att man, man kommer inte vara aktiv instruktör- man kommer inte vara ordförande Man kommer kanske bara vara en medlem Som går ner och mysrullar när man är 60-bast Eller 55 På klubben mm. Vad kan man göra? Jag menar jag tror att det är liksom jätteviktigt mm. Att man Det gäller ju liksom allting Det kan ju gälla eh, Vi ska trycka t-shirts mm. Eller vi ska köpa nya mattor Eller vi ska Ja, okej okay. Vem kan det här? Ja, men då får du hålla i det. Här mm. är det kontonumret och det är det här vi behöver. Jag behöver inte lägga mig i det. Nej. Äh, lite så, förstår jag, jag menar. Att man, man, man får inte göra sig själv oersättlig. Nej. Det, då, då, det, det tror jag är inte bra för, för. någon klubb, även om, jag vet inte hur det funkar med, med, med klubbar som, som är vinstdrivande. Jag har svårt att tro att man kan ha en vinstdrivande BG klubb Men det kanske mm. finns, jag vet inte om ja Jag har jag, jag vet inte hur det funkar Och det är ju en balans det är med För så fort det blir vinstdriven Så finns det också andra intressen ju. det finns det helt andra krav med ju. ja men Jag menar det Och då blir det ju liksom som en ja, Jag ska inte säga att det blir som Som satsgym liksom Nej Men, men ja, jag tror jag tror på det här Ideella föreningen För alla på klubben vet ju liksom Att allt som görs går till klubben Precis och oavkortat mm. liksom. och, och klubben och då blir man ju liksom det jag kan känna speciellt när man man blir ju en man blir en man blir ju en del i klubben så fruktansvärt starkt att man det blir ju nästan jag ska ju säga att vi har ju nästan som familjeband mm. på på klubben speciellt med med de här vi som har som har som har kört ett par år tillsammans. Mm. Ja, ja, ja. Det är ju, Alltså, det är ju, typ, man ringer ju typ, varandra på julafton. Så här, oh, ska ni komma över liksom? Och, ska, ska vi ner och rulla? <laughs> på, helt... på julafton? Nej, nyår, nyårsafton och sen där brukar vi köra. Julafton, där, då, då stänger vi fan. Annars alltså. ja. ja, liksom... är det fint att få väg ett morgonrulla på julafton. Alltså. <laughs> ja, det är fiktigt. <laughs> så. Alltså. det kan vara lite stressigt. Liksom. Ja, ja, ja. Och sen, sen kan jag ju säga också, jag jobbar ju... Jag, jag jobbar ju som kock också, va? Aha. Så att jag... Eh, nu är det väl tur då att jag jobbar eh, dagtid. Mm. Så att det inga kvällar och inga helger. Så det betyder att jag kan... Jag har, jag har slutat jobba på kommunen. så att jag Sen ett och ett halvt år tillbaka så har jag gått tillbaka och jobbat som kock igen. Mm. Och... Eh, så då är det inga kvällar och inga helger. Och det betyder att då kan jag planera... Då kan jag planera min tid på klubben. Mm. Att jag vet att de här dagarna då håller jag pass. Mm. Det bara är så. Sen de andra dagarna, då, då, då har vi andra som, som, som håller i det. Mm. du Jag tänkte på, när jag var tränare med för några år sedan så alltså, hade du en annan lokal ju. Ja, just det. Men... Ja, just det. det var ju det var ju skitnice. Vad hände med den egentligen? Ja, det var ju ja, ja, precis. Och där, det precis. Det var ju centrum där. Ja. Det är av det, det här centrumbolaget som vi hyr. Ja. Och då var det så här att det, är, det där är en gammal föreningsskård. typ vad var det kan det vara tusen kvadrat. Nej. Du vet, vi hade ju allt det där bakom. Ja, alltså. ja, ja, ja, ja, 700 kvadrat eller nåt, hur stort ja. som helst. Och den har stått tom i flera år och jag har ju liksom tjatat och liksom legat på för att vi ska få hyra den där, och sen mm. helt plötsligt så bytte de ägare på centrum och sen så, så, så ringde en bekant till mig som jobbar i, i centrum sa Perre nu, nu är det dags att uppvakta igen, sa han mm. så här, vi gick upp, uppvaktade den nya bossen där och han sa det är klart att vi ska hyra den sån på en gång och vi var mm. okej, okay. och då kände de väl att alltså, vi kan ju inte betala marknadshyror Nej. Det är så, så att vi fick en, en, en reducerad hyra för VDL förening och så fick vi ett, ett, ett ridningskontrakt som löpte på tre månader. Mm. Och så vi körde på där i två år. Mm. Och tog det lite lugnt med interiören att vi målade, vi har en målare på klubben som, som fixade lite färg och ja, det vet som man som man pysslas på på såna här klubbar. Liksom. Ja, ja, ja. till det så gott det gick. Och sen har du ju centrum av sen så du, det ska flytta in i ett gym här. Och man visste ju att dagen skulle komma. Ja. Men då säger centrum så här, men... Vi, vi tycker det funkar så bra, det, dels så blir lite ordning på kidsen som hänger i centrum, som sitter utanför där och röker här och dricker bira, liksom. Ja. Det är att de är inne på er klubb och tränar. Ja, det är klart. Och... Eh, så att... Om ni vill så får ni ta den här, den här ytan som är bakom. det är, det är liksom Alla omklämningsrum och allt där bakom får ni ta. Mm. Så att då låste de ut lokalen, skärmade av från gymmet. Vi fick en egen ingång. Och så nu har vi då 331 kvadratmeter. Ja, så ni är kvar i samma lokal fortfarande? Ni är kvar i samma lokal. Aha. Och vi har liksom blåst ut väggar och, ja, det är så jävla... var ju så jävla labyrint där bakin eller? Ju. Ja just det, men den har vi bara blåst ut okay. väggar. Och så har vi liksom lagt mattor och så har vi omklädningsrum och, ja, ah, det ja, är så jävla ja. fräscht alltså. Ja ah, kul. Byggt, byggt en repa där i en rece reception och, ah. och, och det är också en sån här grej att vi har ju snickare och målare, rörmokare. Och det är liksom, och, och en sak i det här som jag kan säga som, jag jobbar ju som kock och har alltid, alltid gillat det här med hantverkeri. Mm. Nu, nu får man ju liksom lära sig, genom då snickan, lära sig att hantera en eh, skruvdragare. <laughs> Men, eh, vad heter de här klingorna? Alltså, man, man lär sig grejer också. Ja, ja, ja, ja. Jag har lärt mig spackla, jag är en ja, jävel på måla. Eh, rörmokeri håller jag, jag har, jag har eh, Han rörmokan sa till mig, när vi var i den gamla lokalen- -"jag har vit bälte och två stripes i rörmokeri." <laughs> att, <laughs> att, att, att, att du hade det? <laughs> <laughs> <laughs> så att det känns okej, jag fick en gradering. det ja, <laughs> gick snabbt. <laughs> ja, jag hängde, upp, jag hängde upp en radiator liksom. Ja. Så. Det är också det här som är så jävla nice med, med, med, när man har en klubb. Mm. Att, och sen, och sen har vi ju barnklasser va? Och, då, och helt plötsligt så ser man att det står en massa föräldrar mm. och jobbar. Och sen är en förälder säger men jag, jag känner liksom någon som kan komma med en stor jävla container här. Vi slängde ju 2,5 ton bara skräp. Mm. Det kostar det är ju en miljon och 50. Men då är det en förälder som känner någon som ställer dit en container, bomb får man bort. Alltså det, det är det som är så jävla nice med, med, med såna här klubbar. Mm. Att, att man, man, man jobbar så här, mm. liksom tillsammans. Och så har man ett mål, klubben ska leva kvar, vi ska ha trevligt och roligt. Mm. Hur många pass i veckan har ni nu då? <hör> vi har pass... sex dagar i veckan. Mm. Lördag är det stängt men då är det alltid någon liksom... Färre kan vi låna nyckeln, Ja, ja jag visst. Mm det är bara att hämta den eller så. Det är liksom, alla instruktörer. Det, det är den enda det här är liksom den enda enda, enda löneförmånen instruktörerna har på klubben. Det är ju att eh, de behöver inte betala medlemsavgift. Men och sen har de nyckel till klubben. Det mm. That's it. Det brukar räcka. Ja men det är alltså, vi, har ju, vi har ju inte någon speciellt hög medlemsavgift men, men det är liksom att det det det, är det. Jag menar man lägger ner tid man planerar pass mm. man engagerar sig man åker med på tävlingar man är ju borta flera kvällar i veckan. Mm. Så, att det, så att det ja det är så det funkar för, för, för oss som, som, som instruerar på klubben. Mm. Hur många barnpass har ni då? Vi har ett nej vi har två. Ja. Vi har ett, ett rent barnpass- på tisdagar- imorgon. Och sen har vi- de, de lite- äldre gulbälterna- om man säger de som nu- kommer upp mot- tio- 9, 10, elva. Det, det, det är så svårt med år med barn. Man går mm. lite efter kroppshyddan. Mm. De- är med på torsdagspasset Med de vuxna mm. Så att de kan Muskla ut om de vill De kan köra på fullt okay. mm. Utan att göra Klämma sönder någon Sjuåring Förstår mm. jag förstår vad jag menar Det är, ja, ja. Det är lite så och sen, och sen har vi även en en öppen matta på söndagar, för med, bara för medlemmar. Mm. Att man kan komma ner och boxas eller no gi, eller man kan köra med gi. Eller. Mm. Och då är också eh, guldbälterna mm. jättevälkomna att komma. H hur tänker ni där här om liksom, hur, hur bygger man upp en bra, bra barnträning? Ah, du, –Du menar pedagogiskt? –Ja, ah, alltså, vad börjar man med? Liksom, vad blir är... momenten och så vidare? ja det är, ju, det är ju jag skulle vilja säga att det är 80 lek mm. och, och sen är det 20 är, ja, side, side mm. stängard innehokarna <laughs> så och sen, sen är det rull liksom lek lek och lätts typ mm. I, i fotboll svart man eller det får man inte säga <laughs> Men vad heter det du vet när man... Vem är rädd svarte, för... Svarte Petter va? Ja, ja just det. Vem är rädd för svarte eh... Och lite sådana grejer. Ja, ja, ja. Mm. Det, det är mycket lek. Men så känner man också att... Det blir ju det här som, som, som händer. Att vissa utvecklas. Mm. Snabbt. Och de... Och, och, och, och handen på hjärtat. Så är det ju så här att många av oss som, som håller på med det här... Med de här den här formen av, av sport. Och då menar jag liksom... Taekwondo, kickboxning BJJ, brottning karate, allt annat. De flesta har liksom en bokstav Tror jag Och man, du vet ju hur det blir Man blir, man vill och vill Och vill mer, mer, mer, mer. Mm. Så, Och det kan jag se lite på På de här eh, Killarna och tjejerna som, som är lite äldre Det är därför har vi tagit in dem i med okay. några vuxenpass mm. så att de, de, de, de får köra på för, att de, för de är liksom svarte petter, det är roligt men vad fan Perre vi skulle ju liksom, eller Callos som, som håller passet då, så, vad fan Carlos, vi skulle ju få rulla liksom, mm. är det här? Är det här, liksom? de är sugna Perre nu ja men alltså de, de, de lär sig alltså, de är superduktiga och de, du vet ju själv, barn, de är som svampar ja, ja, ja. De, man kan visa en teknik och sen Boom, så börjar man rulla. Sen så, så försöker de sätta teknikerna. De försöker liksom. Mm. Till skillnad mot oss vuxna. liksom Som behöver typ ett halvår <laughs> också. För att akklimatisera sig. Ja, det ja tekniken, minst ett halvår liksom. <laughs> Ja, minst <laughs> ett halvår så. Nej, men så, så är det lite med, med, med ja, barnen Och vi har, vi har ju satt en... Jag vet att Judon till exempel. Som är, är långt fram. Vad det gäller pedagogik. För de har ju... Yngre barnet tror att de är 95 år tror jag mm -hmm. Jag tror det, i alla fall här i Tyresö inte riktigt, vi har en judoklubb här Men det, det vi har satt från sju år Har vi våra barnklasser då Som, som är yngsta, för då har man gått ett år i skolan Man har liksom Förstått att då, det är, där är någon lärare längst fram som man ska lyssna på mm. Det kan vara bra, det kan vara bra info och mm. <laughs> ha liksom Så att, Ja, våra klubbar har kommit till ett läge där nu när liksom vi som är 30-40 har egna unga som är 3-4 års årshugget där någonstans och bara ja. liksom att det vore kul om de ville börja följa med snart. så alltså är bara frågan när lagom liksom, så man inte är för små. Alltså gör man bara, om man bara, jag tror så här om man bara är ner och rullar med kidsen och leker, mm. då kan de vara ett år. Det mm. är 100 procent. Men så fort det är jag kan tänka mig, jag har ju hållit i, nu är Carlos som, som håller i barnklasserna, suverän snabb. Men när jag är i klass, nej, när jag var den i gamla lokalen, då, då, då, då måste vara lite äldre. För att det är en grupp mm. och det får inte bli liksom att två eller tre gruppen. Typ som ja håller på med annat. Nej. Det blir, det blir okoncentration i hela gruppen och då blir det liksom typ 15 kids lidandes. Mm. Och då, då känner jag just därför tänker jag på det här att vi, att vi har även om det är lek och, och sådana grejer men vi leker tillsammans. Det är inte att alla leker olika lekar utan leker vi svarta petter så leker alla svarta petter. Mm. Spelar vi fotboll så spelar alla fotboll eller försöker vi lära oss att gå på händer då går alla på händer. Mm. Det är inte frågan om att Ja, nu är det roliga timmen. Gör vad ni vill. Gör vad ni vill, va? Ja. Så är det ju inte. Liksom. Så därför är det, tror jag... Jag kan inte säga att vi på våran klubb har den pedagogiken att vi kan jobba i grupp med femåringar. Nej. Det, men jag, jag tror att judon har... Jag vet inte riktigt... Jag har inte hållit på med ljudet själv. Men jag tror att de, de, de har... De, går, de har yngre barn. Jag tror, jag tror det. Jag kan ha fel här får 400m eller 70m. <laughs> fast det, det är så grymt fast not. En 400m liksom. Det är Pilius som mailar igen. <laughs> ja. Ja, Jag fick näsa kolla på Facebook här. Ja. jag fick ett mail från Pilius. Ja, men Ja, åt är då. Men du du kör ju inte bara BI, du kör ju både MMA och shoot fighting va? Ja, jamänsan. Du gör det fortfarande. Fast det börjar bli lite tillågen. Ja, jag ses så här. Jag gick Sist, det var förra, förra året så gick jag, då gick jag en, ja, jag är 49 nu då, 48 var mm. jag. Jag gick en tjort match i, i Nyköping faktiskt med en mycket suveräne och trevlig Uffe som har team Escalator. Okay. Mm. De har ju fantastisk, fantastiska shootfighting tävlingar och även amatörer med Kör de ju och sina galer där Det är så jävla coolt alltså Men eh, Jag är ju amatör Och alla som fightas där är ju amatörer Men Alltså man känner sig som Värsta proffset liksom Det, <laughs> ja, men det är, är stor bur Och det är musik Och det är ingång och det är presentationer Och det är lite som när man eh, Ja Större galer liksom ja. Som man typ ser på tv Så att det är skithäftigt ja. tycker jag hur, hur känns det att köra mungtupparna då? Eh, ja, jag, jag, jag, får, jag får säga så här. Min eh, sista mars nu som jag gick, den senaste. Mm. Då, eh, då såg jag den killen jätte, en, en, en, en, riktig, en riktig tuffing faktiskt ifrån, från Pankras. Martin Schaba heter han. En riktig hording alltså. Slog hår sig in i helvete. Men, <laughs> Ja, det gjorde han innan jag fick ner han. Ja. Det var ett helvete, men så är det. Jag fick ett par rediga, jag kommer inte ihåg det, men jag fick tydligen en par rediga smällar som satt. Alltså. Kommer inte så. Då glömde jag också bort bankomatkoden. <laughs> <laughs> Vi skulle checka pizza, jag glömde bort bankomatkoden. <laughs> Okej. Okay. Men, men äh, äh, när jag ska jo. Att jag, jag såg äh, någonstans på nätet, av någon jävla anledning, så stod det Per 48 Martin 19. Mm. Och då tänkte jag så här. Jag tror det är 19 eller 20. Då tänkte jag så här: Vänta nu. Han är jämngammal med min äldste son. Mm. Då tänkte Men okej, okay, nu. <laughs> nu är det kanske dags att ja. <laughs> <Och> lägga ner. <laughs> Faktiskt Men kommer men, du göra det då? Nej, nej, det kommer jag inte göra. Jag, eh, jag planerar att gå. Problemet med mitt hela tävlingskort går ut nästa år. Mm -hmm. Det här man måste ju ha sån tävlingskort och det kostar en massa pengar att få fixa. Så jag får okay. Men jag, jag funderar på att göra en eller två matcher nästa år också. Mm. Och Shootfighting fighting då. Mm. Inte, jag var i Danmark där och slogs också i, på Fightergalla Gala. Mm. Jag och Jimmy Jensen var nere där. Det var också jävligt nice. Mm -hmm. Jävligt. Han har knutsen där nere. Jävligt proffsiga galen alltså. Mm. så jävla coolt alltså riktigt gott. Vi har en counter cool. cool fighter. Alltså. Vi har key jag där på netten. Jo det där okej, okay, det måste du få med. Martin om det lyssnar, att alltså, det var så jävla nice att fightas med dig alltså. Var poäng, poäng eller stryp eller lås vad det Nej jag jag jag, jag ut annan alltså. Ja. Jag tog ryggen och renaika honom. Ja, ja, ja. Så det ja det var ju jävligt skönt alltså. Ja. Men han satt det bara redo att smälla på mig alltså. Som jag inte ens kommer ihåg. <laughs> jag har inte sett matchen liksom. Nej, nej, nej. Men du, men hur, hur får du? Jag är imponerad ändå. Liksom. Du har en klubb, familj, äh, tränar BG, men ändå liksom får du tid att kunna köra sådana här matcher. Hur, hur mycket med Mario Shoes faktiskt tränar du då? Jag håller... Nu, nu kör jag lugnt i, inför... Jag håller mm. rätt. Vi har ju... Vi har ju lite hjälp av suveräna Jimmy Jensen. Mm. Suveräna Jimmy Jensen som, som eh, kommer från oss men, men tränar jättemycket med, med Hasse och grabbarna på Fights från Stockholm. Mm. Han, det är en kille som är, han är, han är på gång. Alltså riktigt, riktigt duktig. Så att jag har ju, kan ju säga att jag har haft jätte, jättemycket hjälp av Jimmy. Mm. Bättre sparring och bättre hjälp. Det har jag svårt att se att man kan få. Mm. På den här nivån som jag, som jag är på. Mm. Så alltså jag är ju tokamattör Och sen håller jag ett eh, valetud och pass på onsdag kvällar eh, Där vi bara kör... Vi håller inte på liksom, med, med, med några tekniker och detaljer. Utan vi förhåller oss till, till, till principer, vad som gäller. Liksom, ligga aldrig på backen om du inte sitter på. Mm. Eh, ja, ja. Så skicka på dem två smälla klincher eller dyka ner dem. Mm. Så att du kan sitta på dem och slå. Det är... Kör du med tjocka handskar, eller? Ja, absolut. Mm. Så att man kan gå på hundra liksom. Mm. Det är ingen idé att hålla på och larva sig med, med sådana här valetud och vantar. Det är, mm. det, är, det är, som de säger, det är submission wrestling med, med MMA-handskar. Mm. Det, det går ju inte att räka på med dem. Nej. Då, är, då är det helt meningslöst, för håller man på att träna med det- och sen kliver man in i en ring Oavsett om det är C-match eller B-match då, då får du en chock mm. Alltså den andra snubben är där för att slå igen dig mm. Så så håller man på att lära sig med det då, då ska man nog tänka till tycker jag Så att det är bättre att smälla på sig tjocka handskar Och sen kan man vräka på allt man har Och så blir det ingen Ingen blir skadad Men man, man vänjer sig vid tempot Och håller man det tempot till exempel sex veckor eller fem veckor innan en tävling. Det enda skillnaden blir ju då att du, du har tunnare handskar. Mm. Och sen, det är klart, det är ju, det är ju adrenalin och, och nervositet och sånt som, som, som, som spelar in också. Va? Men, men just tempot är det ju egentligen inte så stor skillnad på. Mm. Det kan, ja. Min erfarenhet, nu har jag gjort bara tio matcher, va? Mm. men min erfarenhet är att. Det är ju som är viktigt. liksom. Kommer du eh, köra på någonting för att få med en på någonting, eller? Jag? Ja. Alltså, jag vet inte om jag kan träna så pass hårt och däffa. Liksom. Jag, jag, jag, jag går ju liksom från. Jag ligger väl på kanske 72. Mm. Sen går jag ner till 65. Mm. Ja, det är en Alltså ja, det, är, det är jättetungt. Och sen mm. jobbar jag som kock också. Jag gjorde, jag gjorde, sista sista, sista tävlingen jag gjorde. Då hade jag bytt jobb. Då jobbade jag som kock. Mm. Och gick och, med sådana proteinshakes och köket. Liksom. Det var ju riktigt jävla tungt. Alltså. Mm. Och sen klipper man då en, en, en åtta kilo. Liksom. Mm. Det var inte roligt. Alltså. Inte för dem jag jobbar med heller. Nej, jag. Det var inte roligt. liksom mm. Men alltså allt går ju liksom. Ja. Mm. Ja. Mm. Mm. Mm. Mm. Men, Men man, alltså, jag säger ju så här, alltså, man stänger ju inga dörrar, liksom nej. Så, så kan man väl säga, det beror ju på vad, vad det är och sådär. Sen, sen är det ju man, man tar ju, man, man, man tar ju, man tar ju ett beslut och har man väl tagit beslutet så, så är det ju då är man ju där. Liksom. Mm. Det gäller ju allt liksom. Mm. Det är ju så man funkar. lite ja, Vi hade en kille som var väg och körde på MMO av Berlin här nyligen i Ofta det är det stenhårt där nere. Ja, så det, han gick bara, tog hem det på en armtöjangel där, så att det var fint. Ah, ja, måste ah, sweet alltså. Ja, och sen så har vi då, våran, en av våra instruktörer, han kör i princip bara i som en annan då. Han, han, han blev bara blir så här, typ, att typ, jag ska fan i en i sang och en prostfalt i mitt liv liksom. Så han bara bli så jävla, jävla taggad för det nu. Ja, ah, fan var hårt alltså. Ja. Nej, men, då, alltså jag, ja men, men han går lite andra matcher också, eller? Eller så han, bara men han kör bara i B just nu. Man känner liksom att man ska, ska, ska satsa ett år och ge det allt vad man har för att få gå en proff i sitt liv som man i alla fall har gjort det. Ja, ja men det kan man göra, absolut. Fast, ja, mm, ja, jag tror ju lite, det är lite som eh, eh, jag, jag tror så här, ska man jag säga, ska man råna en bank <laughs> <laughs> okay. så, så måste man börja snatta när man är liten. Ah, okay. Förstår ja, okej. Man, ja, ja, ja. Ja, alltså, ja, det var en jättekonstig jämförelse. Men, men jag, jag tror att det är lite likadant med, med, med det här. Ska man, ska man gå en riktig match med, och möta någon, någon tuffing, liksom, mm. då måste man ha gjort ett gäng C och B-matcher, tror jag. Så att man har Har det där liksom tempot och, och man har varit där. liksom mm. det, alltså, det, det var... ja, Jag förstår och tänker. Jag... För mig är det helt främmande, jag vill inte någon som slår på mig överhuvudtaget. Jag provade att köra i ett halvår nej. och sen vi började köra och så sa jag bara, nej nej nej, det är inte för mig. Ja, jag säger jag, jag kan ju också tycka att det är obehagligt. Jag vet jag har kört med Jimmy och han är, alltså, är nockad med mig och grejer alltså. Och det är inte, alltså, det är inte roligt. Nej men, men, men någonstans, jag tycker inte heller att det är så jävla underhållande... Och, och liksom när det är V Och sen är det liksom typ 90% Och sen går det ner till 80% Och sen får man en sån jävla dagsedel Som nästan dör <här> ja. Det är inte roligt Och sen vet man att imorgon så ska man ut och springa på morgonen Och sen har man ett pass till på kvällen ja. Och så vet man att Jimmy står där Eller någon annan eh, Ja du vet mm. Rosten eller någon Och ska slå skiten ur den <här> Det är inte roligt alltså, <här> men, men någonstans är det så så har man bestämt sig, så har man bestämt sig. Mm. Och då, då, då gör man tiden, så att säga. Mm. Du, Fan, du måste klippa bort det där med Nej, alltså. <laughs> alltså, Jag tänkte att jämförelsen är liksom... Det är ju klockrin. Du får förorten liksom, det är lugnt. Ja, men det lät inte illa då? Bara. Nej, nej, nej, det är lugnt. Nej, okej. Okay. Det är lugnt. Nej, men alltså att... Det, det, det, det, just, <laughs> man, man bestämmer sig och så gör man Ja, det. ja, ja faktiskt. Mm. Och det är faktiskt de säger det ju, ju, ju, ju större risk det, alltså det är, desto, desto större blir den här belöningen, den här endorfin. Mm. Och den är ju, när man har gått en match alltså den, vinst eller förlust den är, alltså man man lever ju på det en månad. Ja, jag tycker det är fascinerande bara att liksom ha, ha en BG-fight liksom. Man är i väg en tävling, fan står på mattan och väntar, man klappar handen, sen så kör man liksom. Ja, det är nice alltså. Ja. Liksom. Det, är... det är kul att tävla. Ja, det är det verkligen. Det är spännande alltså. Men det är ju klart det är stressmoment och just det här linet och så nej, det är skitkul alltså. Ja. Men nu ska vi se om man kommer ihåg allting. Om man, om man vill anmäla sig till en tävling Copa Branca, var hittar man liksom, hur, hur kan man googla reda på en bara på Copa Branca eller Ja, det är bara att googla Copa Branca. Ja. Och det, vi finns ju på facebook vi finns på nätet worldpress eh, slash kopabranka.com mm. och, och där, där är det en ohyggligt eh, väljord och pedagogisk hemsida skulle jag vilja säga mm. som, som är jättelätt att förstå och där anmäler man sig och sen sätter man in 200 spänn. När pengarna har kommit in på kontot, då skickar jag över uppgifterna till administratören som, som lägger upp dem. Mm. Som har betalt och anmält sig. Mm. Det är det ju busenkelt. Och hur hittar man till eh, ConcreteBI då? Och hur man hittar hit? Ja, alltså eh, man... hemsida och Facebook eller liknande liksom Ja, det är Facebook. Vi har, vi har ju en gammal eh, Fightzone-sida som fortfarande är uppe. Okej. Okay. Den, den, den ska vi ta ner. Eh, för nu är det så att alla föräldrar har inte Facebook. Nej, okej. Okay. Mm. Så mm. när, när, vi, när vi har info då lägger vi upp både på den hemsidan och på, på Concrete Facebook. Okej, okay. Så att man får info. Men, men innan eh, vi har fått upp vår nya hemsida, Concrete.com då har vi en en fight sida. Mm. Så. Men, men jag, jag rekommenderar eh, Facebook. Mm. Och det är ju facebook/concretebg. Har ni fortfarande så att man kan komma och tärna hos er eller är det är det stängt för höstterminen? Vad menar du, komma ner och gästrulla? Nej eller? alltså om, om, om man liksom slinker in på bananskala och hör den här podcasten för fungerar på det där, där kan man vara kan... det trevlig klubb Det är bara att komma ner ja. Och vi har gjort så här för att det kan jag faktiskt ta på en gång Det är just så här, det här, det vet du också att eh, vi eh, ibland är det ju så att det, det kommer ner folk som är lite osäkra mm. vet inte om de vill betala en terminsavgift för att de vet inte riktigt om de kommer stanna kvar. Mm. Och då har vi gjort så att vi har. Vi har tryckt upp så här tio gångerskort. Ah, okay. Som ja, har ett jättereducerat pris. Mm. Och då kan man prova en, två gånger. Det är alla i alltid välkomna. Och sen mm. känner man att man vill. Ja, men jag vill prova på par gånger till. Då köper man ett sånt här tio gångerskort som instruktören signerar. Mm. Och vi har ju intag under hela terminen. Mm. Så det har alltid varit så. Det är inte liksom som att nu är det första augusti. Alla som inte är här, nu får inte ni vara med. Nej, okej. Okay. <laughs> det funkar inte. Mm. Alla, alla är välkomna. Vi kör ju. Det är bara att komma ner. Mm. Man kan ju kasta iväg ett mejl. Min mejl ligger och... och Sekreterarens mejl ligger på hemsidan. Mm. Och på konkret så är det bara skickat mejl. Och det är jag eller administratören som läser det. Hur, hur kommer du göra nu då? Om man säger att det finns någon från andra klubb som vill komma till henne och se Är det öppet falla klubb eller hur kommer det du bara, göra nu? Det bara komma ner. Ja, schysst. Det är bara komma ner och vara med och rulla. Bara man hör av sig och, och sen har, att det är ett instruktörslätt pass. Mm. Att ibland så dyker upp sådana här fiffiga... Eh, YouTube-spelare eh, YouTube <laughs> ah, okay. som har sett någon fiffig eh, fotlås eller någon fiffig toehold eller heelhook eller något. Ja, det är klokt, Ja, och sen ska de prova det på någon ja. Som, som, ja, som är nere på klubben och bara rullar. Och det, det, det funkar inte. Nej, det Så att därför är det bara på, på instruktörsläda pass. Mm. Men alla är välkomna, men, ja. men inte på de här öppen mattan som vi har till exempel på söndagar där, Det är bara för medlemmar Ja, det är schysst att veta ja. Jo men det är så, man ska kunna, kunna gå ner där och känna liksom att man inte Som medlem att man ska bli stressad för att det är någon som man inte känner igen Och Nej. ser skitfall med massa tatueringar och ser farlig ut liksom <laughs> Vad vet jag liksom Nej, här har vi inga fördomar <laughs> Nej. Nej, men det är väl inte så farligt längre med tatueringen. Blir mer, mer och mer vanligt liksom. Ja, verkligen. Så. Men det, det känns som att vi börjar få en bra bild om vem Per Hasslund är liksom och bara du varit med om hur du tänker och vi snackar tävling och vi snackar det här med checkmate media och alltihop där Är det någonting du känner att, liksom att, att du vill Ta upp den av chansen här Eller känner att vi har berört det mesta? Nej jag tycker att alltså, vi har berört det mesta liksom. Det tycker ja. jag som handlar, handlar Om, om, om, om Tyresö Och ja. hur, vi, hur vi funkar här ja. vi är, Det är ju ändå liksom på något sätt Ett ganska litet BI Community som vi har i Sverige mm. Och ni har nog ganska många klubbar i Stockholm ändå. Ni är väl en Fem, maybe. De här klubbar har vi i Stockholm nu i den. Ja, det är, alltså -klubbar. Ja. klubbar ja, Det finns nog ett gäng alltså. Ja. Sen finns det, sen är det ju många klubbar som som, eh, som jag kan tänka mig som rullar med G som inte är anslutna mm. till BJ-förbund och så tror jag. Ja, okej. Okay. Faktiskt. Men, det är, men, men visst finns det klubbar. Det finns ju skitmycket bra klubbar. Ja. Det är ju framförallt Fajtsson, Stockholm, världsklassklubb. Och sen har du ju Valdo och Pirana. Mm. Nacka. Just det. Ja det. finns några. att välja <här> Ja och det, det, finns, det är bra klubbar liksom. Sen har du ju de här Gringo och jag tror de heter. Och, mm. Vad de heter. Ja, det är latest BG. Och, alltså, det finns, det finns ju skitmycket mycket bra. Och sen, ja, ja, man kan ju vara flow. Ja, det finns ju skit mycket bra. <laughs> ja, bara räknar får och se den hela. Alltså. Ja, men det är ju det. Och, sen det, och det är ju sådana så, som man springer på på tävlingarna. Så att det, det känns ju som att det är blir nice. Ja, det är det här BG-community. Det är ganska nice folk som är, mm. som är i det. Man, man har någon form av relation till alla. som liksom. man hälsar och morsar och grattis och lycka till och fan vilken bra match du gjorde och sådär. Jag tycker aldrig att det är hard feelings i BJJ, liksom, som, som jag kan tycka om man har varit på någon shootfighting galen och det. Mm. Står det står ju liksom massa livsfarliga snubbar som står runt en ändå och som ska fightas, liksom. Som ja, det, det är liksom det är en helt annan. Alla är så jävla farliga liksom hela tiden och det där, men det är, det är inte så många som vågar fightas av dem. Nej. Det är så. Det är nog en liten spinkesnubbe som kliver fram där, liksom. <laughs> Nej men det är ju så ja. inga tatueringar och typ ja. glasögonen hänger på kroppen <laughs> egentligen liksom. Ja. Men tuff som fan då liksom. Jag bara kolla på mina bröderna, ju. de ser ju helt ofarliga ut. Vilka då? Mina bröderna. Ja, det ser. Ja, de med glasögon så är ju så tror härliga dorks som är totalt helt livsfarliga ut Ja det är det jag menar liksom mm. Så men jag menar det är som jag upplever Den här BG community i Sverige Är ju, är ju faktiskt ganska Är det jävligt sköna Skönt folk mm. Som håller på med det liksom tycker Men jag, jag tror därför också så många fastnar för det För det är den här sköna stämningen jag menar, Dels är sporten jävligt rolig Men sen ser det skönt åt dem omkring också Och det är som du pratar med innan här Man ser nästan som att det blir sin andra familj nästan Ex Exakt Exakt, exakt alltså. Och det kan inte jag. Nu har inte jag varit liksom på några andra klubbar och kört eh, eh, så MMA och sådär. Men där kan jag tänka mig att rena sådana här MMA-klubbar kan jag tänka mig att det är lite tuffare atmosfär. Mm. Kan jag tänka mig. Det kanske är with the territory på något sätt. Ja, inte omöjligt. Vad vet jag liksom. Men. men eh, men MBG BG, BG det är det är en bra det är en jävligt nice sport alltså kul, rolig och faktiskt fruktansvärt utvecklande. Och just det här att det, det är den är hela tiden i rörelse, progress. Mm. Mm. Hela tiden. Och sen, och sen tänker man så här men nu, nu kan man inte ta ryggen på fler sätt. den var så egentligen så. dyker det upp någon jävla Habrovink och man var han gjorde dem nu, liksom. Ja, ja, ja. Och det är liksom, det är så jävla coolt, alltså. Ja, det är, det är, det är ju himla tekniksport, det, det är Det är jättekul, är det, det. Ja, superroligt, alltså. Verkligen, alltså. Ja, jag, är riktigt, jag är faktiskt jätteglad att, att Hasse eh, lurat in mig på det här. Ja, du ser vad mycket du har fått lära dig. Vad mycket män människor du har träffat liksom, på den här resan som du gjort hittills. Ja, faktiskt. Och, och, och det är liksom, jag kan ju säga... Det är ju folk som, jag har ju några på klubben som jag känner att jag kan lägga mitt liv i händerna på. Mm. Faktiskt. Och veta liksom att det här är, här är det safe liksom. Det är just Ja det är, det är så och det är, det är ju bara be förtjänst. för mm. Att vi har den här, precis man får den här familjära och hyggligt starka mm. familjekänslan. Man går ju igenom så mycket tillsammans ihop. Liksom. Det är både framgång och motgång. Liksom. Det blir ju tajt ju. Ja. ja, det blir riktigt tajt. Alltså. Ja, det, är, det är verkligen superhäftigt. Alltså. Ja. Verkligen super, super superhäftigt. Men du Pär, det var jättekul att ha dig med. Jättekul att få vara med. Jag skulle säga att det, det känns lite som att man... Jag vet inte, de andra som har varit med... De är ju kanske vana med sådana här sammanhang. Men jag är inte det. Och det känns... Det, det var verkligen... Man blir lite stolt faktiskt. Vad kul! Ja, absolut. Ja. Jag tycker det är så kul med att, att, att, att, att man kan få chans att få höra på dig För att det du har med dig, är intressant att lyssna på, för att alla de som har varit med i podcasten, även om alla har jättemycket gemensamt, ser också alla lite olika ju ja. Ja, precis. Och man får, man, får, man får med en bild av liksom, vem är Per nu. Där. Nästa gång man ser det, till exempel, antingen på Copa Brank eller på Swedish Open, så kommer man tänka, fan det där är Per. Det var ju han som var den här killen som snackar om det här, det här. Så man får ju man får, man får, man får hitta den här bilden av det. Det inte liksom inte bara ett ansikte mängden längre. Ja, men fan vad nice alltså. Nej, men det, det känns, det var jätte... Jag, blev, jag ska säga, jag blev jätteglad när du... När, när du hörde av dig. Ja. Faktiskt. Det är jätte, jätte, jätte jätteroligt alltså. Och jag blir jätte... Superglad också att du ville vara med. För jag kan tänka mig du som alla andra. Tiden är det enda man ont om. Tiden är det enda man ont om. Faktiskt. Ja. Som sagt Per. Tack snälla för att du ville vara med. Det var kul att lyssna på din berättelse. Och önskar lycka till på din kommande tävling. Och hoppas att vi syns och kan säga något till varandra. Uppe på Swedishopen också. 100 procent. Och jag tackar... Eh... Det var jättekul att vara med Och sen ska jag säga Copa Branca Det är inte min tävling, det är våran tävling Klockrent Ja men det, det är så det, ja. det, det är vi på klubben som jobbar liksom, ja. till a, a, Och alla kommer få jobba på tävlingen <laughs> <laughs> Sekretariatet Eller vägningen Eller kiosken eller hundra procent Ingen kommer komma undan allt <laughs> fint <är> det? <laughs> så. Men eh, super super super nice Johan Det samma är det samma Och så eh, syns vi förmodligen då i Stedingsund då ju jag är helt säker på det. Klockrent. Nej, det är skitbra. Ha det så bra. <laughs> Tack tillsammans. Ha det gott. Hej. Hej. Ja mina damer och herrar. Då är den här podcasten slut för den här gången. Det var skitkul att få prata med Per och få lyssna på vad han hade att berätta. Är du bälte, lyssna på den här podcasten, sugen på att tävla och har hyfsat avstånd till Stockholm. Du kan ta dig dit och tävla. Åk iväg och testa det. Det är alltid kul att tävla. Lär känna en massa nya människor och se dig game ligger från någonstans och vad du att träna med på. Vill passa på att tacka 3% precis som vanligt och även Torprang Equipment. Kolla in dem, sök upp dem på Facebook, likea deras sida så ni får alla nyheterna. Gör gärna ställa saker också det med on OnTheMathB i sida på Facebook. Där. Mm. Eh, har ni en massa polare på klubben som inte vet om att den här podcasten finns, tala om för dem att den finns. Be att dem gå in och likea sidan på Facebook desto fler vi blir desto lättare kommer det bli sen i framtiden att få in svenska stora gäster men även som vi tänker här nu inför kommande året att även sikta lite grann på utlandsmarknaden om man säger så jag har en gäst klar redan som är ganska så känd, ganska så stor och det blir lättare för mig att få med dem om det är fler som gillar Facebooksidan en sista grej innan jag lägger på för idag vill jag bara säga jag kommer alldeles strax lansera en liten webbshop här på Spreadshirt. Det är stället där du kan beställa kläder, tröjor, alla möjliga prylar egentligen med olika slags logotyper på. Det jag har gjort här det är att lägga upp en liten webbshop med två stycken hoodies, en dam, en här, två t-shirts, en dam, en här, En riktigt god gammal kaffekopp och en tische för barn. Alla med den super logotypen på. Och eh, så känner du att du är sugen på en ny t-shirt, hoodie, en eh, t-shirt till grabben eller dottern. Eller bara en gammal schysst koppar på jobbet. Gå gärna in och kolla på spädt kommer lägga upp länken på on the mat Facebooksidan där. Och det lilla kapital, vad det nu blir man får tillbaka på det här. kommer gå tillbaka liksom att tills man kan kanske byta upp sig på utrustningen så att det blir bättre ljudkvalitet. Kanske kunna få iväg en gammal eller någonting som man kan åka till en klubb och kanske kunna köra ett, en liveintervju och så vidare. Jag har sagt det tidigare på podcasten och jag det fortfarande den här podcasten är inte till för att jag personligen ska känna en hacka på det här. Utan det handlar om att få träffa människor som brinner lika mycket för nidrotten som både kanske du och jag gör och få höra deras version. Och eh, jag lägger mycket av min egen tid på detta, Det är ingenting emot att göra det. Men ska man ta sig någonstans och så vidare så har jag tyvärr inget fett bankkonto att plocka ifrån. utan. Det är såna små saker som får göra eh, Hoppas ni gillar idén och eh, hittar någonting. Ta det gärna om det för mig. Eh, och som sagt sprid gärna ordet till era polare att den här polkärsen finns. Slut för idag. Tack för idag. Ta hand om alla på mattorna. Tills nästa gång. Ha det så bra.